Ja, ni lyssnar till Sverigekanalens kanalens radio och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och vi ska dra aktuellt sändningsschema som kan komma att uppdateras och ändras. Och det här är aktuellt då den 24 augusti 2014. Vi kommer att uppdatera och återkomma. Sverigekanalens schemalagda program måndagar 16.30. United Nation Radio. Det är alltså Förenta nationernas egen radio. 1645 på måndagar. Palestine Today. 17.00 har vi Radio Holger. nedlagt från arkivet. 17.30 granskning Sverige. Och klockan 18 har vi Radio SD på måndagen. Måndagar klockan 19.00 James Edwards Show från USA. Och klockan 20.00... Lönnmosar från UK, England World at 8 från RadioBritainOnline.info Måndagar klockan 21.00 repris av Radio Rensman från lördagen och avslutas klockan 22.00 på måndagar med ABC News Radio morgonheterna från Australien Tisdagar klockan 16.30 United Nation Radio alltså United Nation Radio från Förenta Nationerna 1645 Palestine Today 1700 Janne Mild 1730 Pat Condell UK 1800 på tisdagar Sam Bushman Show från USA 1900 James Edwards Show från USA 2000 på tisdagar Freetalk Live från USA en nyhet Tisdagar klockan 21.00 David Duke Show från USA. Avslutas tisdagar 22.00 ABC News Radio. Morgonnyheterna från Australien. Onsdagar 16.30 United Nation Radio. Friheten radio i USA. Där. Onsdagar 16.45 Palestine Today. 17.00 onsdagar Sveriges fria radio. 18.00 på onsdagar, reserverad tid för gunda på 60 minuter, annars blir det 18.00 en timme, mix 88 MHz. Onsdagar är klockan 19.00, nedlagt från arkivet Danmarks Röst. Onsdagar är klockan 20.00, SD Falköping, Byradion. Onsdagar är klockan 21.00, radiofrekventa med Geo Lindberg från lördagen Stockholms närradio. 88 MHz. Torsdagar klockan 22.00 slutas klockan 22.00 alltså med ABC News Radio från Australien. Torsdagar klockan 6.30 inleds kanal 1 och 2 United Nation Radio, Förenta Nationernas Radio alltså. 16.45 på torsdagar Palestine Today och klockan 17.00 torsdagar Janne Milde. 17.30 Pat Condell UK och klockan 18.00 Stormfront med Don Black USA Rensradio.com Torsdagar från Sverige 19.00 Red Eyes uh, Tör om det där Torsdagar 16.30 United Nation Radio 645 Palestine Today 17.00 Jenny Mild 17.30 Pat Condell UK 18.00 torsdagar Stormfront med Don Black. Rensradio.com 19.00 torsdagar från Sverige Red Eyes Radio. Torsdagar 20.00 1.8 UK Lundmosar Radio Britain Online.info Torsdagar klockan 21.00 en halvtimme. gäller hornets, hornets lilla halvtimme från Stockholms närråd i 88 MHz från lördagen. Och torsdagar klockan 21.30 Radio Superior och avslutas torsdagar 22.00 ABC News Radio. Morgonnyheterna från Australien och fredagar klockan 16.30 Svensk Folkmusik 17.00 fredagar Radio Nordtimmen. 18.00 en timme Alex Jones Show. 19.00 en timme American Freedom Party. 20.00 fredagar Stormfront USA Rensradio.com Fredagar klockan 21.00 Radio North West USA avslutas fredagar 22.00 med morgonnyheterna från ABC News Radio i Australien lördagar. Live. Äh, det Först kommer klockan 16.00 svensk folkmusik och sen 16.30 har vi Radio lördag direkt från Södra Dalarna. 16.30 varje lördag. 16.40 till 17.00 har vi senaste nytt med lokala dalernyheter och inrikesnyheter. Och klockan 18-18.30 samsändning med Stockholms Snärradio. Halvtimmen som gällare hon har kvar. 88 MHz. Det är narradio.se 20.00 lördagar. Rådoläns man. Nytt program. Söndagar 16.30 svensk folkmusik. Söndagar 17.00 Janne 17.30 American Dissident Voices. 18.00 en timme Alex Jones Show. 19.00 American Freedom Party. 20.00 David Duke Show från USA. Söndagar avslutas klockan 00 med dem. Democracy Now! Besök oss på mini.nu-gh, gallerhonet1.tk gillarhornet eller Sverigekanalen.tk. Poddprogram finns bland annat på mini.nu-pod 1. Det siffran 1. Sverigekanalen.tk eller korta.nu-nedradion. Ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Och vi hörs live varje lördag från 16.30 med Radiolördag. Och då har vi Skype Dala Gunnar och telefonnummer till studion på dörrdagarna är 02 25 60 143.